Det ved jeg militært ikke meget om, men heldigvis har jeg allieret mig med Dakhede, Ph.D. i litteraturvidenskab og lektor i Meritus ved Syddansk Universitet, Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Leks.dk, Danmarks National Lektion. Hej, Dag og velkommen til. Tak for det. Nå, men Dag. jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om queer, og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er queer? Ja, det er et virkelig svært spørgsmål, men det er også utrolig spændende, så det du begiver dig ind i et brandvarmt område, som ingen er enige om, hvad queer betyder. Det kan være det første, men alligevel, vi kan jo ikke stoppe her. Der er to ting omkring queer. Queer er både en identitet, eller nogle vil sige en anti-identitet, som, som, som nogle individer påtager sig. Det er nogen, der ikke gider være for eksempel mand eller kvinde eller dreng eller pige eller heteroseksuel eller homoseksuel eller biseksuel, men som siger, nej, tak til alle de der kategoriseringer. Jeg vil lave mig selv. Jeg vil måske være non-binær. Jeg vil ikke definere mig ud fra, hvem jeg har lyst til og hvem jeg går i seng med. Og først og fremmest, og det er altså vigtigt, det er, at det er en... Protest mod patriarkatet, altså det mandstyrets samfund, og det er en protest mod heteroseksualiteten. Ikke så meget at mænd og kvinder har sex med hinanden, det kan queer-teorien godt klare, men det vi kalder for hetero normativiteten, det er et lidt svært ord, men heteronormativitet er en forestilling om, at alle har været heteroseksuelle siden Adam og Eva, og det er Guds orden, og alt, hvad der falder udenom, det er forkert eller syndigt eller unaturligt. Enten det skal behandles, det skal forstås, og det skal gerne ændres, og helst i sidste ende forhindres. Så den tænkning gør queer-teorien og det queer-politiske projekt i høj grad op med. Så bare lige for at forstå det. Queer øh, er begrebet, det er altså alle de her mennesker, som er ude for, øh, som ikke ved, hvad, hvad, hvad man, kønsidentitet, altså, hvilken kønsidentitet de selv har. Kønsidentitet. Er det sådan, jeg kan forstå det? Nej, overhovedet ikke. De ved udmærket, hvad kønsidentitet er. Øh, sikkert mere end du og jeg. Øh, men de gider ikke indgå i de identitetsspil, så de er faktisk en smule klogere end de fleste andre. Kan du kort opsummere queer's historie så? Ja, øh, queers, queer -teoriens gamle det er en fransk filosof, der hedder Michel Foucault, som skrev et, et helt afgørende, banebrydende værk i 1976, der hedder Seksualitetens Historie. Og der definerer han seksualiteten som en moderne opfindelse. Altså ikke noget, som menneskeheden altid har haft, men en fiks idé, som opstod i den moderne vestlige verden. Han kalder det en fælle, han kalder det en illusion, han gør grin med forestilling om sex. Han kalder det kong seks, og han siger, at vi skal sige nej til kong -sex. Altså, vi skal tænke uden om seksualiteten. Okay, hvorfor? Det skal vi, fordi seksualiteten er magt, en, en af magtens mest subtile måde at undertrykke befolkningen på. Man bilder dem ind, at de har en seksualitet, man bilder dem ind, at de kæmper mod magten, når de kæmper for deres seksualitet, men i virkeligheden går de magtens ærne, fordi de kæmper noget, som magten selv har installeret i dem i første omgang. Okay, hvor er kvirtbegrebet kommet til nu så? Hvor er vi? Er vi nået til et specifikt punkt? Altså, det næste store tænker inden for queer-teorien, og som var bag. Fordi Foucault bare er bare inspiration. Ja. Men den første store queer-teoretiker er den amerikanske kønsfilosof Judith Butler, som i 1990 indvarslede tredje bølge feminismen med sit øh, øh, debutværk, der hedder Gender Trouble, som jeg har oversat til kønsballade. Og Gender Trouble er sådan set den, som, som, som tager en konsekvens af Foucault, men så kobler det sammen, altså den her sådan at øh, seksualiteten er konstrueret. Hun kobler det sammen, eller de kobler det sammen, fordi Judith Butler er de i dag. Hun, hun, øh, de er non-binære. Ja, I kan høre, at jeg klojser med pronomerne, og det gør man bare inden for det her univers. Men øh, de siger, at ikke bare er seksualiteten konstrueret, også kønnet er konstrueret, og der bruger hun så sprogteori og talehandlingsteori, at køn er først og fremmest en proces, noget vi løbende bliver gjort af, altså ikke noget vi fødes med. Det er en svær tanke, men den er virkelig, virkelig spændende. Hvor er så det store vendepunkt ved queerbegrebet ifølge dig? Jeg tror, at queer at vendepunktet, hvis jeg skal det udgangspunkt i ja. mig selv, ja. øh, så var jeg en af de første til at indføre queer-teori i dansk litteraturvidenskab. Og øh, jeg skrev en, en p.d.-afhandling om Krant Bliksen, hvor at jeg for første gang. Øh, brugte begrebet på et meget, meget kendt forfatterskab, og jeg, jeg tror, det lykkedes mig at vise, at der er en masse ting, vi har overset. Alt det sjove, det perverse, kønsforvirringen, kønsballaden hos Karen Bliksen, det havde vi pludselig et sprog for. Jeg var den... Slimme dreng. Jeg har også lavet en queer-læsning hos Andersen, og der blev jeg kaldt for Den Slemme eling <laughs> Og så videre. Altså, så queer, queer vil jo lave ballade. Den vil pervertere den danske litterære kanon. Vendepunktet, hvis jeg helt... Øhm hvis jeg har storhedsvand ved at kun tale om mig selv, så vil jeg sige, at vendepunktet i queer-teorien, det er, at i en meget central lærerbog, den der hedder Litteraturens Tilgange, der fik jeg lov til at skrive et kapitel om øh, perversteori eller queer-teori. Og jeg tænker der, altså nu hvor queer-teorien, er blevet en metode på linje med alle andre, øh, det tror jeg er et afgørende vendepunkt. Hvorfor er det vigtigt at lære om sig queer? Det er det, fordi vi lever i et patriarkat, som bygger på det, som Judith Butler kalder for den heteroseksuelle matrice. Og lige for at spørge, patriarkat, hvad mener du med det? Det mener jeg, at vi lever i et samfund, som vurderer mænd højere end kvinder, og hvor mændene har magten. Og det er også bygget på heteronormativiteten, altså den heteroseksuelle matrice, som styrer, hvordan vi tænker køn. Og den er i bund og grund udemokratisk, så det er et helt afgørende projekt, at demokratisere den heteroseksuelle matrice. Okay, så det du siger, det er queer-begrebet, det er vigtigt at lære om det, for at forstå noget om samfundet? Først og fremmest for at blive radikale demokrater. Det er et demokratisk projekt. Okay, som... Ændre, hvad? Så vi ændre vores tænkning i køn, og vores opvurdering af mænd på bekostning af kvinder, og heteroseksuelle på bekostning af homoseksuelle. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om queer? At queer bygger på Michel Foucault og Judith Butler. Ja. At queer medfører en dekonstruktion af køn og seksualitet. Ja. Og at queer er et demokratiseringsprojekt. Okay. Det vil jo meget lige til. Men det er svært. Det er svært, det er svært. Og er det, er det noget, og det er det, jeg skal spørge dig om her til slut, så. Er det noget, man skal huske på, når man bruger det her begreb? Det er, det er så bredt? Eller altså, det er så svært at forstå? Ja, man skal altid tænke over de begreber, man bruger. Ja. Jamen, er der noget, vi mangler at komme ind på, så? Nej. Tak, tak, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Legs mig der, hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven derude. Har I brug for mere info, så kan I altid gå ind på leks.dk, der er Danmarks national lexikon og læse flere artikler, skrevet eksperter. Tak, fordi I lyttede med.